Stimați colegi și dragi studenți, îmi permit să vă propun o altă perspectivă de abordare a acestei teme și vă mulțumesc a anticipat pentru răbdarea pe care o veți avea, o veți demonstra încă, de asculta da, și studiul realizat de mine împreună cu colega mea, doamna Ana Maria Petrescu, vă spuneam, am abordat ca temă iubirea corolar cristic al decalogului, implicații educaționale. Constatăm cu toții și ne îngrijorează faptul că secolul 21 mai mult decât cel ce a trecut, accentuează pericolul însingurării omului, al îndepărtării sale de Dumnezeu, de sine și de ceilalți. Sentimentul neîmplinirii, relația cu divinitatea, cu sine și cu alteritatea lipsită de iubire însă, din adaptarea la o lume secularizată, la o lume din care se pare l-am alungat pe Dumnezeu. Am pierdut reperele axiologice, autentice, înlocuindu-le cu false motele și false valori sau pseudovalori. Stresul și multe alte aspecte au devenit din nefericire particularități ale unei vieți anoste, ale unei vieți terne, ale unei vieți trăite în singurătatea mulțimii, fără sens și fără credință adevărată. Este evident însă că pentru noi, pentru omul secolului 21, există și remedii salvatoare. Și unul dintre aceste remedii este cu siguranță iubirea. Dacă ne întrebăm cum poate regăsi omul calea spre Dumnezeu, calea spre sine, calea spre ceilalți, cu siguranță vom răspunde cu toții la unison, iubirea este o astfel de cale. Iubirea ne poate reda frumusețea interioară, puterea, echilibrul după care cu toții tânjim atât de mult. Porunca iubirii consacrată în Vechiul Testament, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta, din tot sufletul tău și din toată puterea ta, sintetizează în mod magistral întreg Decalogul. Și dacă în Vechiul Testament aproapele se confundă cu sinele, care se prezintă drept model imperfect de cele mai multe ori în lipsa modelului hristic, în Noul Testament Mântuitorul oferă, în porunca cea nouă, să vă iubiți unul pe altul precum v-am iubit eu pe voi, Oferă, deci, modelul dumnezeiesc, în care nu este cădere, în care nu se regăsește păcatul ce fracturează legătura dintre om și Dumnezeu. Școala, ca principal mediu educogen, trebuie să interiorizeze această poruncă și, din perspectiva ei, să-și regândească finalitățile, să-și reorganizeze curiculumul și întregul proces educațional, asumându-și ca prioritate, dacă vreți, ca valoare centrală, iubirea și promovarea acesteia. Dimensiunea afectivă a activității educatorului, competențele sale emoționale, iubirea sa față de copii și tineri, devin repere fundamentale. Un bun educator, trebuie să înțelegem astăzi, nu mai poate fi doar acela care posedă solide competențe de specialitate, ci în primul rând, acela care poate demonstra constant în relația cu educabilii, în procesul de comunicare cu aceștia, Poate demonstra constant, spunam, propria iubire, propria inteligență emoțională. Creștinismul face apologia iubirii, iar Isus a făcut din iubire o religie. Religia aceasta, din care trebuie să ne împărtășim cu toții, ne înalță, ne apropie de Dumnezeu, ne ajută să conștientizăm că viața noastră, lipsită de iubire, nu poate fi decât a noastră, searbădă, lipsită de sens. Sfântul Apostol Pavel înălța iubirii, așa cum știm cu toții, cel mai frumos im, mărturisind, de a-și grăini oamenilor și ale îngerilor, iar, dragoste, nu am făcut o mamaram măsunătoare și timpval răsunător, și de a -și avea darul proorociei și tainele toate le și cunoaște, și orice știință, și de a -și avea atâta credință încât și munt, să mut și munții, iar, dragoste, nu am. Nimic nu sunt. Credința fără dragoste, fără iubire, nu este posibilă. Viața noastră fără acestea, din preună, nu înseamnă nimic. Pestaloții a fost singurul dintre reprezentanții pedagogiei clasice care a acordat un rol central iubirii și credinței în realizarea scopului educației. Educația, aprecia el, urmărește să dezvolte forțele interne specifice naturii umane, forțele fizice, intelectuale și morale. Pentru că aceste trei categorii de forțe, însă să nu se manifeste împotriva umanității, observa profesorul Ion Ghestanciu, pe staluții cele ca dezvoltarea lor să se sprijine pe iubire și credință, pentru că numai astfel se cultivă umanitatea în fiecare om. Dragostea, cea mai mare dintre virtuți, pogoară de la Dumnezeu, trimițându-L pe Isus printre oameni, sacrificându-L pentru noi, Dumnezeu nu a făcut altceva decât să-și reverse dragostea sa imensă peste neamul acesta omenesc. Noi, așa cum spunea Evanghelistul Matei, trebuie să imprimim poruncile și să oferim la rândune dragostea noastră, lui și semenilor noștri. Să iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este marea și cea din ti poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta... Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Matei, capitolul 22, versetele 37-39 Iubirea de aproape deriva, așadar, din iubirea pentru Dumnezeu și o condiționează pe, a, pe aceasta. Dacă educația nu cultivă acest sentiment al dragostei pentru semenii noștri, atunci nici iubirea pentru Dumnezeu nu va fi cunoscută. Nu poate nimeni afirma că îl iubește pe Dumnezeu fără să-și iubească aproapele. Biserica și școala, cei doi piloni de rezistență a educației, trebuie să ne ajute să înțelegem că dragostea e Dumnezeu însuși, adică, mai exact, Dumnezeu i-a arătat și apropiat ca dragoste. Iar lumea toată, cu toate lucrurile și cu temeiurile ei, nu sunt decât produsul acestei dragoste, afirma Mircea Vulcănescu. Unul dintre cei mai însemnați pedagoși creștini pe care i-a avut namul românesc, mă refer rog aici la Simeon Mehedinți, pe care, din păcate, nu-l cunoaștem ca pedagog ci mai degrabă, ca geograf, ca întemeitor al școlii de geografie din România, dar iată, vocația lui adevărată a fost cea de pedagog, Simeon Mehedin, spuneam, și-a întemeiat concepția pedagogică pe învățătura lui Iisus Hristos, inspirându-se din aceasta și făcând din iubire valoarea centrală a educației. Ca niciun alt pedagog român, el a sesizat virtuțile formative ale iubirii și a reliefat aportul ei în formarea omului de caracter, în păstrarea sănătății morale a neamului românesc. Educația devenea eficientă numai dacă temeria asta era construită din iubire și credință, cărora, spunea Mehedin, trebuie să le alăturăm munca. Pildele de bunătate și dragoste pe care le-a oferit Isus oamenilor trebuie să găsească rod și în inima copiilor. Deprinderea de a iubi pe celălalt ca pe un frate, așa cum ne-a învățat Isus, indiferent de etnia sau țara din care provine, poate fi slădită foarte ușor în sufletul copiilor. Sămânța iubirii, spunea Mehedin, trebuie însă cultivată de timpuriu dacă vrem ca acești copii să devină creștini adevărați. Iar cei care se îngrijesc de acest lucru sunt mamele, preoții și educatorii. Dacă vor începe munca lor de educație încă de la cea mai fragedă vârstă a copilului, roadele se vor vedea tendată. Pentru că, așa cum Maria Montessori observase, copilul iubește neînchipâit de mult pe adult. Copilul, continuă ea, oferă părinților necondiționat dragostea sa și uneori aceștia sunt cei care nu răspund măcar cu aceeași dragoste. Părinții, preoții și educatorii sunt cei care trebuie să învețe primi, să ofere și să primească dragoste. Astfel, așa cum exemplifica Maria Montesori, în ziua judecății, Isus Hristos va spune, Eu te-am iubit mult și am venit la tine în fiecare dimineață să te trezești dar tu m alungat. Doamne, tu ai venit? Ai venit să mă trezești dimineața și eu te-am alungat? Da, copilul care te iubea și te trezea sărutându-te eram eu. Când eu voiam să stau lângă tine, tu mă respingeai. Când te-am respins eu, Doamne? Da, copilul care te implora să stai lângă el, era eu și tu m-ai respins. Era copilul, concluzionează Montesori, cel care voia să ne învețe a iubi. Dar noi le-am crezut un capricios și așa ne-am pierdut inima noastră. Pedagogia, educația implică iubire, nu poți exista în afara iubirii, nu poți alcătui o lucrare pedagogică, nu poți fi dască la adevărat dacă nu investești și afecțiune. Fără inimă, considera mehedinți, toată pedagogia este o arătură în Sahara și o semănătură în Sahara. Încercarea deascălului de a-și cunoaște mai bine elevii, indiferent de etnia lor, de religia lor, de limba și cultura lor, Demonstrează iubire, atașament față de copii și față de profesia sa. Acolo unde profesorul, meșteșugar, intelectual, nu vede nimic sau vede foarte puțin, ochiul educatorului încălzit de iubire poate descoperi daruri nedoate în seamă de nimeni. Înconjurându-i pe levii săi cu dragoste, cu afecțiune, profesorul poate să di mai ușor și mai adânc în sufletul lor acest sentiment curat îi poate învăța că trebuie să îl pe Dumnezeu, să-și iubească aproapele, să-și iubească țara. Sau, după cum ar, frumos ar fi exprimat pedagogul creștin, urmând aproape pildele mântuitorului, dacă educatorul seamănă sămânța în pământ bun, dacă inimile copiilor pe care iar în față nu sunt sterpe, ci gata să primească și să ofere dragoste, atunci roadele vor fi bogate. Parafrazându-l pe mehedința, am spune că în astfel de profesori stă nădejdea unei țări. Numai profesorii cu vocație, al căror semn sigur este întâi de toate iubirea de copii, sunt cei care îi pot crește frumos pe copiii acestei țări, dezvoltând un demers educațional care promovează autenticele valori. Ei sunt cei de la care poate veni îndreptarea unui popor, pentru că ei, formează cu adevărat omul. Omul care știe ce înseamnă omenia, care știe că iubirea trebuie dovedită prin fapte, care știe că trebuie să se lase pe sine pentru a-l ajuta pe celălalt. Pentru că iubirea lui, spunea Mehedinț, este cea din tâi datorie a omului care se simte într-adevăr om. Iisus a dat lumii această învățătură și a consolidat-o utilizând metoda exemplului personal. El însuși s-a dovedit a fi iertător și îngăduitor cu toți oamenii chiar și cu cei căzuți în păcat. La fel și noi. Trebuie să învățăm pe copii, pe tineri, înainte de orice lecție a iubirii, investind iubire în relația educațională, în procesul educațional în general. Prin faptele sale, prin vorba sa, prin dăruirea sa, prin Exemplaritatea muncii sale, profesorul trebuie să-i demonstreze copilului că dragostea nu este un sentiment pe care îl poți împărtăși numai oamenilor. Din potrivă, tot ce a lăsat Dumnezeu pe acest pământ, munca pe care o realizezi, lucrul pe care îl faci, toate acestea merită dragostea ta. Dragostea pentru toți și pentru toate este cea mai frumoasă lecție pe care orice profesor trebuie să susțină în fața elevilor săi, Zi de zi, ceas de ceas, minut de minut. Nici o clipă să nu uite că pentru copiii pe care i-are în îngrijire, el reprezintă un model, dar un model de viață trăită într-o dragoste. Copiii sunt nădejdea cea bună pentru ziua de mâine, însă pentru a se împlini această nădejde, trebuie lăsați copiii să se apropie de timpuriu de Isus, de învățăturile lui. Astfel vor învăța este cu adevărat iubirea. Să-l hrănești pe cel flămân, să-i dai apă celui însetat, să-l depostești pe străin, să-l îmbraci pe cel ce suferă de frig, să-l îngrijești și să-l mângâi pe cel bolnav. Aceasta este iubirea, iubirea de Hristos și de ceilalți. Numai făcând asemenea fapte, te poți numi om, te poți numi creștin. Crescut în spiritul educației creștine, îți poți forma un caracter puternic. Isus spunea că o poruncă mai mare decât cea a iubirii aproape lui nu există. Blândețea, iertarea pornită din iubire, înnobilează sufletul și transformă și cea mai înverșunată ură într-un sentiment pașnic, iar pe cel mai rebel elev într-unul disciplinat, cuvincios, ascultător. Acestea sunt mijloacele de educație cele mai eficiente dacă profesorii vor ști să le valorifice virtuțile. Iubirea, împreună cu credința, de care nu poate fi disociată, întrucât iubirea vine de la Dumnezeu, reprezintă bazele vieții morale a omului. Educația întemeiată pe aceste valori vizează perfecționarea morală a naturii umane, formarea și desăvârșirea profilului moral al individului. Iubirea este consubstanțială ființei creată, aprecia pedagogul Constantin Cucoș, originându-se ea însăși în marea iubire a divinității, aceasta se cere a fi perpetuată și actualizată de către fiecare persoană în raporturile de fiecare zi. Perpetuarea și actualizarea acestui sentiment sunt însă condiționate de educație. Pentru că educația este răspunzătoare de inițierea copiilor și tinerilor nu numai în tainele cunoașterii, ci și în modelele de trăire afectivă specifice în românești. românesc. A fi cu adevărat legat de spațiul tău etnic, nu înseamnă numai a-ți apropria cultura obiectivată în știință, artă, ci presupune și interiorizarea credinței și a stărilor afective ce se asociază acesteia. Dacă semințele iubirii și ale credinței sunt sădite în sufletul nostru, așa cum spunea Comenius, atunci educației revine rolul de a transforma aceste predispoziții în trăsături ale personalității individului. O educație națională fundamentată pe acest principiu, al credinței și al iubirii, valori supreme, ce nu vor fi niciodată alterate de trecerea vremii, este garantul sănătății morale și al vigorii acestui popor. Iubirea și credința conferă fiecărui om caracter, putere, încredere în sine. Ele reprezintă soarele care luminează întreaga viață a celui dispus să le de expresie. Iubirea de aproapele și sentimentul creștin trebuie să se constituie, deci, în temei al vieții pentru orice educator. Prin iubire se manifestă vocația educatorului, iar dacă lipsește flacăra iubirii, zadarnică este știința. Zadarnice sunt toate celelalte calități, oricât ar fi destrălucite, ne-a ne atenția toți Simeon Mehedinții. Profesorii care practică un stil didactic autoritar, care au tendința de a se impune, de a domina procesul educațional, nu pot dezvolta cu elevilor o relație bazată pe iubire, pentru că iubirea adevărată înseamnă diferențiere și progres prin coordonarea vieții educatorului cu viața altora, până la subordonarea de plină în vederea perfecționării acelui, acelora pe care îi în căldura sufletului său. Educatorul este deci responsabil de viitorul fiecărui copil pe care îl îndrumă și, prin urmare, el construiește și este responsabil și de viitorul acestui nam. Din iubirea dascălui izvorăsc deci calitățile unui individ, dar și ale unui nam întreag, întreg. Ea condiționează și construiește viitorul. Darul cel mai de preț pe care omenirea l-a primit de la Dumnezeu este iubirea sa primind-o, făcând din ea valoarea centrală a existenței noastre, viața însă și capătă substanță și sens. Credința în Isus Hristos și dragostea pentru aproapele sunt atributele neamului românesc, sunt trăirile care ne-au legat unii de ceilalți, ne-au păstrat împreună și ne-au dat un nume, acela de român, creștin, ortodox. Tinerilor de astăzi, care trebuie să poarte cu cinste acest nume peste veacuri, le adresăm un demnul pe care un, preotul, un preot luptător, scuzați îl rostea tinerilor din biserica sa în 1978, în plin regim comunist. E vorba de părintele Gheorghe Calciu. Crede și iubește. Credința te va face liber, iubirea te unește. Vei fi liber în unirea cu Isus Hristos și vei rămâne în dragostea Lui. Educația potrivită, deci pentru neamul românesc, este educația creștină întemeiată pe religia iubirii și pe credința în Dumnezeu. În societatea contemporană, așa cum precizam și la începutul acestei prezentări, fenomenul secularizării își pune amprenta puternică asupra psihicului uman, asupra vieții fiecăruia dintre noi. Omul se simte din ce în ce mai singur, mai izolat, mai lipsit de puterea pe care numai iubirea împărtășită pentru și cu Dumnezeu și alteritatea ți-o poate da. Cunoscându-L pe Dumnezeu, cunoscând efectele terapeutice ale iubirii și credinței, ne putem salva sufletul. Iar dacă Dumnezeu este iubire, afirma părintele profesor Dumitru Stăniloae, atunci el nu poate fi trăit decât în starea de iubire față de celălalt să iubești pe celălalt așa cum poruncește Iisus și astfel poți împlini binele moral, punând în practică porunca cea nouă a Mântuitorului. Poruncă aparent irealizabilă. Aparent pentru că prin această poruncă, din care Iisus face baza moralei sale, Dumnezeu vrea, care cunoștința pe care i-o om, să o manifestăm față de semenii noștri. Adică să iubim pe orice om, ca și când ar fi Dumnezeu, spunea Nicolae C. Paulescu. Aceasta este ceea ce se numește calitatea creștină. O calitate pe care însă puțini au înțeles-o și mai puțini au fost cei care i-au dat expresie prin faptele lor pline de devotament. Dar cum niciodată nu este prea târziu, suntem dascări sau vom fi de dascări, dascări în sensul de profesori, pentru că văd aici și foarte mulți studenți înscriși la modul psihopedagogic Spuneam că niciodată nu e cu târziu și trebuie să ne păstrăm optimismul pedagogic. Putem măcar să încercăm să clădim educația națională pe fundamentul solid al iubirii și al credinței, care trebuie să devină repere axiologice centrale. Iubirea este calea pe care trebuie să o urmăm pentru a ne regăsi pe noi înșine și pentru a reînvăța să trăim în armonie împreună cu ceilalți. O societate aflată în suferință, după cum și un om aflat în suferință, își pot găsi salvarea și prin educație. Dar numai prin acea educație care, dincolo de a te învăța să știi, dincolo de a te învăța să faci, te învață să fii și să trăiești în armonie și în iubire, împreună cu ceilalți. Vă mulțumesc pentru mult!